Apenitas, con su voz moribunda, visito de mi vida, este es mi último adiós. Perdóname Dios mío, si en algo te reprocho, no es justo lo que has hecho, quitándome a ese amor. a hijos inconscientes que lejos de adorar ultrajan a la madre con sus viles acciones. Yo quisiera tener madre para poderla adorar. Yo quisiera tener madre para poderla adorar. De esta manera Radio Bolivia finaliza su programación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 Skriva till oss på adressen Gärdarhållet uh, Box 42021 Och så är det postnummer i Stockholm Och så Gärdarhållet Box 42021 12612 i Stockholm Det finns på natsol.se Gå vidare i olika avdelningar i ens omfattande så det är en blogg som uppdateras mycket fridigt också. När du kan lyssna på våra netradio automatiskt där. Det är gunnar1.tk som kommer att spelas upp. Eller gå in på netradio.tk. Alltså gunnar1.tk så spelas våra netradio automatiskt. Eller gå in separat på, och kan klicka där, netradio.tk. Vi har ett plusgivornummer också som är 634252-1. 64-252-1 Vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk annons1.tk Och eh, vi kan nå oss på hjärnarodetssnabela.sverige.nu Alltså hjärnarodetssnabela.sverige.nu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 En en 18 -18. Var det, det var ju lördags intervju med Jimmy Åkesson Ja, just det Lysade du på den? Nej, nej Nej, utan det var ju då Studio 1 som Monica Saren, Som intervjuade honom Hon konstaterade sig på att Som jag talade förra gången du hade sändning, Om att Öster nu vill ändra på Abortlagstiftningen från 12 veckor Det, det är ju 18 veckor idag Sen, ja, men det blir liksom lite peker. Och det där är under, hon är över eftersom 95% av till tillbörs ah, när det görs före tolvte veckan. Och 5% då är de resterande, varför man ska ändra. Och hans var att vi ska anpassa oss till Europa. Ja, men varför ska vi anpassa oss till Europa när ni också är motståndare till EU samtidigt? ställer hon ju frågan. Och Jag då, är har med i kom det, liksom det bekymliga i det hela att man brukar ju alltid anklaga då SD för att vara någon form av fascister och nazister och alla möjliga. gången du hade ställning, men då ställde jag om att FD, vill, vill. nu den här frågan att tänk dig att en ung kvinna som är alkoholiserad, hemlös och narkotikamisbrukare och också psykiskt sjuk som ofta går hand i hand att hon ska alltså, det just före en e vecka så, eller att hon ska göra abort om det är efter en 12 Jag har Ja, svarade Jimmie att hon bör föda sitt barn och då kanske adoptera bort barnet. Men det roliga är att det absurda är att hon resonerar ju precis då som den politiskt korrekta PS-journalisten är. Ungefär som vad steriliseringsförespråkarna gjorde på 30-40-talet i Sverige. Att människor... Men, som var psykiskt sjuka, som var alkoholiserade och hemlösa, de borde man fördelasera bort så att de inte skaffar sig några barn ja. så det är, det är helt upp och nedlända världen idag förespråkar Sverigedemokraterna alltså rätten till alla barn ska få födas till att eh, det politiskt korrekta systemet vill införa närmast eh, aborteringar, att propagera för aborteringar av eh, degenererade genererade foster ja. hänger du med? Ja, det var på en kanal faktiskt, det var inte att prata på. Ja, men det, det, det var det som var det, det, det mer upprörande i det hela. Så jag får hoppas att man får vara med på eh, Ring P1, eh, på måndag och prata med själva Abrahamsson och ifrågasätta hur man kan ställa sådana frågor. Nu försöker ju då Svärstemokraterna att röster hos kvinnliga väljare och att införa abortrektioner, jag tror inte det kommer vara någon, någon vinnare alltså fler kvinnliga röster. Jag börjar mer och mer undra om Sverigedemokraterna de hållit på helt enkelt spåra ur. Det, det blir ju tokigare och tokigare. Det ena konstiga förslaget efter det andra lägger dem fram. Mm. Närmast, så det ska bli intressant att det genererade. Det förstår jag i Lindberg om, om de hade lämnat in något program. För det var ju en religiös... Ja religiös eh, sammanslutning idag ja. på en så blev det ingen ständning men de har tydligt lämnat in något program så det blir det pris en gång till då. Men det vore ju roligt att höra att David Long lägger ut texten och försvarar den här konstiga pol nya politiken och har att eh, Jimmy Åkerson, partien, ja, det är partiet och mer man inte det är bättre att föda barn och, abortera, eller, och adoptera bort dem än att göra en abort. Ja. Han har mer och mer konstiga åsikter än man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 Jag hör dig på ett öra beroende på att jag får bara in signalen på en kanal här vet du, från den här telefonen. Men det här går ändå ut i mån och på 88 megahertz. Så det hörs ändå ut i radion. Men det ditt checklist. Ja, jag det har jag mailat i. För ja. Men jag får bara tillbaka hela tiden. Du ska vara med GJ. GJ, ja. Får du tillbaka det? Ja, det är, har du fått dem maila mig. Ja, de väntar på kommer fram till mig. Du, du har, har du fått något mejl från nej? Ja, du testar. Ja. Ja, de kommer fram. De har kommer fram. Ja, men jag får ja. tillbaka till hela tiden. Nej, jag, jag får dem. Ja, ja, okej då. Men då jag det. Men jag får hela tiden tillbaka mejlen. Är du, du är uppe i Helsingland ibland då? Ja. Vad var, var någonstans ligger det där? Ja, det är 3-min. Ja, Ja. Jag hade ju en släkting som han är ju avliden, alltså. Jag fick ju arva pengar till honom. Han har flyttat till någonstans utanför ljusstall där. De köpte en fastighet och allting. Han var ju handikappad då. skulle ha här ass assistent du vet, en assistent, service till assistenter? Alltså som, som, som en firma alltså. Men han avled ju vad? Ja. De fick ju lösa in hela fastigheten och allting. Så jag fick ärva ja. arva pengar faktiskt två gånger också. Det var någonting de hade betalat in för mycket skatt. Tragen för mycket i skatt på äh, äh, det var. Det är det är jag vad sa du? Det, det platsen? Ja, det var utanför Ljusdal var i alla fall. Och ja, det var ingen särskilt namn då? Den där mamman äh, bor på Alnö utanför Sundsvall. Men de har tiden kvar en fastighet utanför Ljusdal fortfarande. Ja. Men jag hade en, en arbetskamrat faktiskt som hette Anita på Stockholm, hon, hon hade sina föräldrar bodde uppe i Ljusdal där. Så de brukade åka upp ibland med barn och allting. Det, det är vackert där uppe. Ja, det är fint i något land. Men, nu ska jag åka också i sommar. Då blir det ju eh, spelmanstämmor där uppe på. Ja. Det börjar eh, då med Delst och sen kommer Norge och så kommer Byråker och så kommer Gränsfors och sen ja. blir det lite roligt. Det, det. Jag ska faktiskt åka på en eh, spelmanstämma nu på måndag. Är det så det ja. helg? Ja, ja, ja. Det ska vara, ja, det ska vara i kyrkolokaler. Imorgon i det kyrkan så spelar man upp värmlämningarna i Nörgalis. Ja, ja. Det kan ju vara en rekommendation för det här för att alltså, är intresserade av lite kultur. Men vet du, vi har ju aldrig, vi har, jag har ju aldrig gjort så här förut att, att jag, kan, jag, kan, jag kan överföra alltså från dator till Stockholm med färdiga program. Ja. Men det här är alltså en, en, live, en live, livesändning som, som, man, som sker med en fördröjning till 88 mgr. Så det, det släpar ju efter då, va? Men vad, vad är det som gör att man inte kan tala direkt in till... Till det kommer till att det blir en försening. Stockhol inte... Stockholm, Stockholms lärrad använder alltså ett system som finns i USA som, som vi använder som heter Shout det heter, heter det, och det, det går alltså till USA först. Jaha. Det jag... Ja, det är ju ganska märkligt det är ja. att man faktiskt att kunna tala direkt ja. in i, i ruben Till exempel om man tar en, en när station som Radio Haninge. Ja där kan du ringa in direkt till relationen, Och så hörs det du i radion? Ja. Direkt va? Ja. Så då måste jag använda något annat system då. Ja. Men det här går via internet det här. Ja, jo precis. Men till exempel om jag ringer Geo det, det går ju över vanliga. Ja. Och uh, det, dit kan man ju inte. Där kan man inte heller ringa direkt in till honom. Ja. kan ja, man inte det är sändning ja men det, det som hörs på internet är ju fördröjning alltså. För något ja, tur. men om jag till exempel, ja, jag det, om, jag, om jag ringer in, eh, och, alltså, för att kolla, om du inte är i Stockholm, och då måste du gå över internet va? Ja, det går inte. Nej, då går det inte att ringa in. För, för han har kopplat så att man måste lyssna på sändaren. Ja. Men hos mig ska man lyssna i telefonuren alltså du hör ju mig, du hör mig via en högtalad telefon här som har en inbyggd mikrofon. Jo, men det är ju likadant när jag ringer och, och pratar med Geo om jag pratar och lyssnar på mina telefoner ja. i, i Hoviksvall till exempel och blir det fördröjning på flera minuter. Ja. Man, man ska ju det... kunna, kunna höra, höra det man pratar med i telefonluren men det kan man inte, man hör inte Geo i telefonuren om man inte hör sända den. Nej, just det. Det är det som blir så tokigt. Han har ju kopplat så att man måste ha radio radios. Ja. Och det är ju tokigt kopplat tycker jag.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 Ja, jag vill uppe uppe i, i, det är det att det är ju så sant exakt. Det går upp till i 2000 i på sommaren Ja, det sysska bara 13. Man skulle kunna höra, man kunna höra den, där man det. Sjö. Sjö grader. Sjö grader, det var man pratade med på men det kan man inte bara höra 7 grader. Vad sa du? Det var 7 grader, det var varmt. När? 8, 9, 10, 11:00, 12, 13, då. Varför är det nu då? Ja, nu är jag ju Stockholm igen, så nu är det helt så freda. Aha, det var men, inte, men inte idag, det går ju att vara i kalas, Men idag är det sämre Här uppe är det otroligt fint sådär Ja Jag har ju sådana här pollen Vad du? Jag har ju pollenklå pollen, pollen, då ja. ja, jag har inga sådana problem tack och jag, får ju snart, ja. jag får ju snart nästan 5000 tillbaka från Skatteverket här nu i början på juni Så det är, det är nästan ja 4625 kronor får jag tillbaka på skatten Ja, jag gratulera och sen som pensionär har man ju alltså en 2,5 miljoner kronor på det här, vad heter det, PPM, eller PM va? PPM, ja. Kåpan har jag också. Ja men de pengarna får vi väl inte ut nu? Nej, det är inte nu alltså, senare då. Ja. Men ja, då. så, som men, så här, det nej, men hur som helst, han får någon annan ringa in. Vi säger så då, ja. Ja, hej, hej då. Nationalismen, jag undrar jag om det är en klok idé. De kallar sig alltså för socialkonservativa va? Ja, just det. Men även det här Mattias Karlsson Som ligger bakom hela här, det här ideologiska då, Så är partiet fortfarande Så att säga Nationalistiskt Nationalist, eh, nationalismen ligger i grunden Så att säga Jo jo men varför ska man byta till Social konservatism Man då gå tillbaka då till en sambeskattning att lägga fri kvinnornas sexualitet och ändra på abortlagor och sånt, det där tror jag inte är på Nej. jag tror att det, även i Tyskland, även om jag nu har att den tyska modellen på tidigare med att man har haft en mer familjepolitik så blir det ju naturligt att kvinnor utbildar sig mer och mer och då går det helt enkelt inte längre försöka behålla den traditionella familjestrukturen det, det är det inte någonting som håller mer och mer på att ja, försvinna Ja. Men när kvinnor ska bli högutbildade och de blir läkare och i, allt vad de nu ska bli sin, då kan de inte vara hemma i 7, 8, 10 år va? för att då hamnar de ju så långt efteråt i utvecklingen så det, det går helt enkelt inte så vad förresten nu och envisa att försöka gå tillbaka till den här tiden Socialkonservativt konservativt kallar han sig då. Ja. Ja, Åkesson var ganska svag, menar du? Ja, det jag tycker jag... Jag tror nästan att han har... Jag tycker han har gjort lite ganska tid. Han behöver en, en... Han verkar inte hungrig, han verkar inte trött. Ja, det är tråkigt att höra det där. satsningar på landsbygden, det är ju mycket bra. Jo, det håller jag ju med om alltså, men man... Om du lyssnar, brukar lyssna till typ, på studiet för de här programmen. Ja, lite grann ibland. Ja, jag, jag, jag, de har ju en serie nu som handlar just om landstyrelsen. Men det är ju, Man håller ju nästan på att byta ut befolkningen i stora delar av Norrland. Man tar dit massor av flyktingar. Och killarna som blir kvar, då åker till Thailand och till det i Thailand. Vi har ju det här med gruvdriften till exempel. Och vi har, ju Gar, vi har ju besökt Garpenberg. Och där har man, där ja. satsar, där, i Garpenberg så satsar i den en miljard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 det, dag, nu kör man malmtåg mellan Danneborda och Harksham så får man båtar då. Men man, man måste komma upp i för produktion som heter. Men det är alltså gruvdriften och skogsnäringen som är viktiga för Sverige, eller hur? Jo ja, det är Skogen är ju fortfarande, för det var det för några år, då var det 70 miljarder i liknande. Så det är en, en jättestor, men däremot är det, skapar det inte så mycket jobb längre. För det är ju maskiner som gör nästan allting i den här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 och Marcus Wallenberg som är symbolen för det privatkapitalet sitter i styrelsen för LKAB. Har du inte tänkt på alls? Nej det hade inte jag heller tänkt på. Jag, hör, jag hörde det på radion. Jag trodde först inte att det kan inte vara möjligt men det var tydligen. Ja. Jag läser att Volvo hade stora problem men det måste gälla de här lastbilarna va? Inte, inte personbilar. Det var lastbilarna som hade problem nu.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 Och så flyttar svenska därifrån. Jag förstår inte hur den här kan få fortsätta. Men det är sällan man hör... Jag har inga att protesterar mot den här politiken. Ja, en satsning på landsbygden är det ju. Ja, men tycker du att det är bra att man, att man flyttar dit en massa flyktingar? Nej, det är ju inte bra alls. Nej, det är ju käppbredd. om det inte finns jobb och, och, till, till svenskar så kan man ju inte människa placera dem i... Och det är samma sak här i Stockholm Växer nu med 40 000 människor om året Man håller ju ja. på att bygga igen Hela, hela Stockholm Det finns snart inga grönområden kvar eller någonting Nej, sånt här Det är åtminstone Men Det är vansinne man, att man får ju riva tomma lägenheter eh, I Sverige Jag hade ju lägenheter med peseter Där hade man ju rivet hus i Siggebo Det heter även Åsen Hade man också rivet hus För de var ju tomma Alltså kostar pengar och där upp jo. Ja, man får riva hus Ja, men det behöver man i alla fall inte göra här i Stockholm utan här förtätar man istället så, att det startar, så blir det någon sorts Los Angeles och det vill inte jag bo i. Jag vill bo i en eh, i Sverige och inte något annat i eh, hela koloniområdet som de håller på att eh, göra som till exempel när man var varit... Man vet inte om det har varit i Los Angeles någon gång. Nej. En fasansfull stad. Alltså. Det är, är... Ja, det är liksom... Där är det ju bara liksom det som ligger överallt i enorma områden det är tiotalse mil då som ligger runt om, det finns liksom ingen det finns inget liksom riktigt centrum i visserligen, men det är ju utspritt och nej, det där är jag ju rädd för hur ska huviga i Märstad, där jag bodde i Märstad då så bygger HSB ett höghus på 15 våningar nu alltså ja, det är ju lite ändå, nu kommer till New York så alltså det är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 det jag bor nu, är det är jättebra på så vi där man bor i natur och vatten och nära till kusten och allting. Liksom. Men om man ska bygga igen allting, då ska vi bygga här ändå mer än snart och börja förtästa. Men, men höghus är ingenting nytt. Va? Vi har en gammal bok här som handlar om Stockholm med svartvita bilder. Då kan man ju se höghus på Kungsholmen som var redan på 30-talet. Alltså. Ja. ja, vad menar du med höghus? Höghus har ju fullt släng i Sverige. Ja, men hur många våningar är ett höghus, tycker jag, du? Ja, sju, sju våningar, va? Ja, jag bor ju... Det här är fem våningar. Alltså, höghus för mig, då kommer man upp på ungefär till... ...15 våningar lika. Då går det liksom bli höghus, tycker jag. Vad heter det där som ligger i nacken som ligger så där högt upp alla husen där? Vad heter det? ju på allpiden. Ja, man kan se... Till exempel när de sänder från Skansen där på sommaren så kan man se bort till Nacka där. Alla husen där på, på någon höjd. Ja, alltid, då. det är ju liksom det högsta området i, i Nacka. Ja. Och Lasse Lunderberg bor väl där ute också, han som var på, på närheten? Ja, jag har inte hört av honom på, på länge. Han, han bor ju i stora men jag tror att om man bodde på... Om det var föräldern eller någonting liknande. Alla har ju fisknamn här. Ja. Jag har inte hört av honom på... Ja, det vet jag inte det jag så Det var i alla fall ett år sedan ungefär. ja Jag tror hans pappa jobbade på Salkobana, sådär. Jaha. Han har visat bilder från Salkobana och, han och hans far arbetade alltså en gång i tiden på. hur länge Ja, han, är, han har vi jobbat som ljudtekniker, vad jag vet. Ja, han har bott i USA och också och jobbat som tv-producent. Tv Jaha. Vad skulle jag säga... Ja, det är så mycket alltså. Uh... Ja, Åkesson är svag, med du? Han har inte, ingenting nytt att komma med. Inga, inga, inga is, kraftiga paroller. Ja, det parollerna hade det var just det här med att eh, vi är hela Sveriges parti och vi, vi tar fighten. Men han nämnde ingenting om svensk arbetsmarknadspolitik, om svensk invandringspolitik. Men att vi har en ansvarsfull invandringspolitik, men det är ju ungefär som ett flottskäl. Han, han, liksom, han tog inte tag i någonting, utan det var bara lite allmänt så här visel. Och det här skulle vara liksom en start för en ny kamp Så var det väldigt rent. Väldigt och det gav, väl ingen, det gav inga våldsamma applåder i alla fall. Det var väl de partiprovenen som applåderade och så där, men inte var det några dju med sig inte så. Nej, du. Det var ingen. Det var ingen dem man att eh, han stod inte på. Nej jag tycker då att det var ganska tråkigt. Aha. Jag tror nog att eh, jag lyssnar nog hellre på eh, eh, folkpartiledarna, Han verkar mer engagerad än vad Jimmy Åke sa. Det, vi, har, vi har några partier här som ligger farligt nära 4%, 4 spärran och även, även under 4%. Men när sedan valet kommer så kommer de i alla fall över va. Men mellan valen så här så är det,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 Motioner borde ju egentligen kunna bli en debatt, för det är därför som vi har en massa olika riksdagsmän. Det är ingen mening att ha 349 stycken, man kunde helt enkelt dra ner det där till att man hade är stycken ungefär i varje parti. Han vill ha en större grej här med flera orter och bildar och Glesbygdspartiet. Jag kan nämna två saker. att Hedemora kommun hade en proteströrelse mot att flytta turistbyrån till tågstationen i Hedemora. Det var 3000 människor som skrev under att de ville inte flytta på turistbyrån. Men kommunledningen sa att de flyttar ändå på, på turistbyrån. Och sen upp i långsidan så, så lägger man ner högstadiet. Och barnen måste åka bussar varje dag nästan tre mil ner till Hedemora. Och det var 1000 människor som skrev under att inte lägga ner högstadiet i långsjuttan. Men ändå gör man det. Ja, för att vi har ju inte... Vi har ju inte förvänt. Vi har ju ingen sån Vi har ju en parlamentarisk demokrati, så att säga. Äh, att du... Ja, vi har folkomröstningar i Sverige. De är alltså rådgivande. De, ja. är, de är alltså inte beslutande. Att de kan bli beslutande om, om det går... Om det är två val i nällan. Va? Jag bodde i och kommun. Och där hade man någonting som ett rådslag... Mm. Till, exempel, till exempel nu så vill man återigen dela på och kommun i två delar Som det var före 1971 Alltså Sikterna kommun och sen var det Märsta kommun Och på den tiden fanns det också Skeppstuna kommun till exempel så här små, små kommuner Och Långsyttan var också fram till 1971 en egen kommun Och nu har man samlat in 2000 namnunderskrifter underskrifter Eller det var nog ännu mer Jag kommer inte ihåg hur det var ännu mer va Att Man vill dela på kommunen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 Då skulle vi kunna minska och effektivisera Sverige enormt. Du ser industrin. De producerar bara, om de går tillbaka 50 år i tiden så producerar man ju liksom jag minst tio gånger mera till en tiondel av antalet arbetare. Man producerar oerhört mycket mera genom effektiviseringar. Och skulle byråkratin i Sverige kunna använda de olika möjligheterna att samköra olika register.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 så det önskar jag att det skulle finnas ett politiskt parti som gick da, angrepp mot den personliga integriteten. Att man lätt samkör de här registerna som finns. Skatte och, och brottslighet och allt för det ting. Man skulle kunna säkert sänka skatterna med 5% överlag om man bara gjorde på så vis. Vad är det för åsikter när det gäller att alltså? man lägger alltså ner hela fabriken i Sverige och flyttar utomlands?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 men det gör man inte. Man håller med på om, eh, att på om att muslimer går runt i eh, huvud på, och eh, liknande. Aha. Vi håller ju på slut. Titta, åker i näringen. Ja, det, det är ju fan bara, eh, utländska åkare och liknande. Går du på en restaurang i Stockholm, jag är ju 60 år. Jag menar, idag, det, du blir ju förvånad om du träffar en, en svensk som jobbar på restaurangen. Ja. Det är bara utlänningar som tar gröda, allting. I långsikt... så att du är inte ja. flexibel så är det bara utplänningar som kör Ja, men, men alltså de här äh, olika gatuköken och sånt, och pizzerierna de har ju också svensk husmanskost. Ja, men alltså det går god... svensk husmanskost. Med... Var går du, hur ofta hittar du vet här i Stockholm som du hittar riktigt svensk husmanskost längre? Det finns knappt. Det har du på att försvinna. Nej men som i Sigtuna till exempel så brukar jag gå och cykla för att få, få motion till en pizzeria som har blivit ägare. Och där hade, kunde man ju få eh, till exempel rödspätta och, och, och, och sånt. Jo, jo men till exempel rödspätta det är ju... Men om, om du vill ha... När åter sillbullar det sist? Ja. Nej, det har du inte sett på år och dagar. Förut, när, när man jobbade man var till när jag, för 40 år sedan ungefär, då fanns ju alla de här... Kan man säga ölkaféer och liknande Ja just då. När det var stektsalv till och det var grötfrukost och sådant så. ja. Det är ju helt det. det, finns ju inte länge Nu är det ju kaffelatter klockan sex av åren också Ja, cappuccino Ja men allt Vår egen kultur, den här liksom bara, den bara Den bara försvann Ja Och därför skulle man önska Men jag har aldrig hört en Sverigedemokratern prata om sådana saker att det, det är ofta unga män. Det, de gillar att lyssna på vågande eller på rocklåtar och sånt här. Det som är populärt när man är 25-30 år vilket många av dem är. De har inget minne av svensk husvanskost och jag förstår att du inte pratar om det. Men allt det här, allt det här håller på att försvinna och det tycker jag är otroligt tråkigt. För jag går ut och äter nästan varje dag. på dagens rätt och liknande. Idag åt jag visst i Men annars är det ju det man ju får. Det är gamla utbankade vineslitslar och, och sådana här saker. Den svenska ja. utmanstånden har försvunnit. Jag kan berätta en sak till exempel. I Hedemora, är centrala Hedemora. Hedemora är ju större långsiktigt. Men Hedemora är inte så jättestort. Det får ju cirka 6000. Men jag kan alltså räkna till Hela tio stycken pizzerier I, när i centrala Hedemora. De ligger, de ligger alltså bara Kanske 150 meter mellan varandra är, är Vissa, det är alldeles för tätt Alltså, det är tio stycken alltså I centrala hedermålen Och det är och ja. tror jag verkligen att de här kan gå ihop sig Nej, äh, Man måste jobba svart Så att få att hela funka. Ja. Och sen, det, det är samma sak som att Om du går på ett sjukhus idag Och ska få det finns ju mycket utmaningar som jobbar där, men en, en stor del av den invandrare befolkningen, den är sjukare än den svenska befolkningen. De behöver mer vård. Men man har lyckats dela i svenska och tror att utan invandrare skulle den svenska sjukvården falla ihop. Det är precis tvärs På 60-talet fanns det 10 000 läkare i Sverige. Idag finns det 33-34 000. Oj då. Nej. Ja. Vi har aldrig haft så fruktansvärt med personal och liknande. Och Aschberg har också en läkare som på att byråkratin har gjort det så omöjligt idag för läkare. För att de det är 18 procent av en läkares tid går åt till patienter, resten går åt till byråkratin. Akademiska sjukhuset har ju stora problem sedan många år tillbaka. Så det är ju ständiga personalneddragningar. Jag bröt till handleden en gång för några år sedan på vintern och tog en taxi upp till Uppsala-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 jag kommer inte ihåg vad medicinen hette. Ja. Kan du tala om vad den heter? Nej, det får jag inte. Varför det? Eftersom det finns en lag på det. Alltså, de får inte tala om eh, vad jag har för mediciner, så att säga. Aha. Jag hade inte jag någon kod utan var det apoteket Krona. Det vanliga gamla sak apoteket, där har du ju personlig kod. Va? Det är en sekretesslag? Ja, det är en sekretesslag. Det här är sekretess, sekretessen här personlig integriteten...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 det är ett medgivande att sjukhuset i Hudiksvall ska få se mina journaler. Jag vill det är väl en självklart att sjukhuset ska kunna se mina journaler. Vad gjorde du uppe i Hudiksvall förresten? Förstår du? Varför var du på ett hus uppe i Hudiksvall? Jag är i huset uppe i Helsingland. Har du en sommarhus där? Nej, mina, mina mors älders hus. De är ju borta för länge sedan, men huset står i kvart.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 ...uppmanar till en nätfight mot så kallade rasistiska kommentarer på internet. Vi har även att, att en som deltog i fighten. Då, hur tyckte du att fighten gick? Vem vann? Jo, det började ju med att jag gick och tog lektion och sex på skolan. Fick lära mig vad högerextremist är för någonting. Förklara, vad är en högerextremist? Jo, högerextremist... Äh? Det blir man om man tycker om att sälja svenskarna. Eller att svenskarna ska få bestämma över sitt eget land. Gränsen där är ganska hårfin. Till exempel. Här det på Sverige lagsport. Är det för många svenskar i laget? Ja, då är det rasist eller högre I, I fotbollen har vi faktiskt slottan, Så det tycker jag vi kan heja på Sverige. Utan att vi kallar det rasist. Som sagt.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 de gångna årens framväxt av mångkulturen i Sverige. Och naturligtvis så skriver Janne med regelbundet att vi för idag sen ett par år tillbaka. Nu tror jag säkert Janne vill berätta mer om både sin tablidsatsning här efter valet om sin vitbok och andra nya projekt. Välkomna fram Janne med. Arbetet. Så, I det politiska arbetet så är det viktigt att ha förebilder. Vi har i och för sig alla våra mänskliga begränsningar och når väl inte alltid ända fram. Eh, jag tycker ändå det är viktigt att eh, man försöker ta ut en lång passriktning och vet att, vilket har man allmänniska vill försöka röra sig inom politiken. Och eh, då är det bra med förebilder. Det här är Det här är En Den kan se obansin ut, men den bär på viktiga egenskaper. Den är en vis, seg och uthållig. Den står kvar även i svårfrost.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 i en eftermarsdebatt alltså några veckor senare hade ytterligare en Sverigedemokrat blivit utsatt för våldsdåd. Det var isa i Göteborg som fick mottag, 18 knivhugg. Och Fredrik Schleinfeldt var på publicistgruppen för att debattera med bland annat Sverigedemokraterna. Han rangerade då över att Sverigedemokraterna känner sig kränkta och tycker synd om sig själva. Därmed så visade han ju inte bara en brist på rent elementär... Mänsklig empati. Han manifesterade samtidigt ett direkt krakt för, för demokratiska principer. Det mångkulturella samhället är spännande och intressant. Och eh, i förhållande till invandrare ska vi vara mera öppna och tillåtande. Nationalismen är ett gift. Allt är det tranket.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 att välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. Den måste alltså avskaffas. Och det är väl just vad han nu är färd med som statsminister. <skratt> Sedan Rärmföd tillfreds som statsminister 2006 så har som vi vet antalet beviljade putt utregat på rekordivår varje år. Med en sin bidragsinvandring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 år 2007 och undertäktade Lissabonfördraget över svenska folkets huvud. Ett fördrag som ger ökad överstatlighet. Norge det handlar inte bara om det rör sig om en mycket bredare offensiv mot välfärden, demokratin och nationalstaten. Mm.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 det finns många inslag med en gemensam nämnare, nämligen samhällsupplösning. Det vill säga kriminaliteten och tryggheten, olika diskrimineringslagar, rögeriet, genusköret och diverse pick up där det aldrig saknas projektpengar. Där har vi tack igen. Jag hoppade över några annars hade det blivit en timmes för idag. För det vill jag lägga lite till så att säga innan jag kommer till saken. Till sitt har ekuiterna massmedel och skola plus i stort sett varje större organisation. Fackföreningar och kyrka, intresse och välgörenhetsorganisationer. Allt har de politiskt korrekta medel mindre kappat. Kidnappat. Så att de har avlägstats från sina ursprungliga syften och egentliga mål. Det man sådant inte har varit i form av fakta kan man kompensera. Genom en överlägsen kraft. Här ingår även det som ska föreställa underhållning, till exempel TV-filmen Drottningoffret. Jag tycker att mer passande namn vore Sanningsoffret. Eh. Bara några veckor efter självmordningen i Stockholm och attentatsförsöket på Tilladsposten så ger man en bild av att det stora hotet utgörs av så kallade högerextremister. i filmen slår en el invandrare och skjuter ledande politiker.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 Allmänt sett så handlar det om att bryta rädslan, att åstadkomma en organisering. Vi måste bli fler som vågar tala öppet om vad vi tycker och tänker och agera tillsammans. Vi måste få en rörelse. Nej, det tar vi tillbaka. Det var där Konkret så vill jag så här tala om tre av mina projekt, det vill säga ett, mina filmer, två, vid boken, tre, tre, Genomgående handlar det då om att övertyga och aktivera människor, ett opinionsarbete och ett organisationsarbete. Och för mig först röja jag med en underliggande fråga. Hur ska vi orka? Varifrån ska vi hämta kraften? Om jag får från mig själv så får jag tillstå att i ett, ett skede så höll jag på att säga krokna. Lågra frågor startade vi 1994 med tidningsutgivning för att få gång en saklig debatt om inledningspolitiken.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 till att våra motståndare gör det lätt för oss. De anför aldrig några argument med tyngd. Här stannar i praktiken de lämnar praktiken och går. Vad, vi kommer mest, vad de kommer mest med är tillvälen. För det bekräftar detta att vi är som har, det är vi som har rätt. Sanningen står på vår sida. Och för det andra så har vi det många nu som kan ge varandra stöd och inspiration. Det finns flera framgångar att notera. Det har startats massor av bloggar och andra webbsidor med mycket duktiga skribenter. Datsfinans idag har blivit veckotiden. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. svenska böcker säljer bra. Och det händer mycket i andra länder, inte minst Danmark och Tyskland. Utöver ett moment att, som kan ge styrka är att vi har tillgång till nya media. Och i första hand talar det om internet där material kan gå en var som har en dator internet och hittade sidan. Ehm. Framförallt så ger den nya tekniken möjlighet att tillverka filmer. För min del går det här tillbaka till 80 talet då jag tillverkade db serie Det vill säga alltså ljudbortassett, band och sensor stillbilder i, eh, att komplettera med. Och redan då så drömde jag om att någon gång kunna höra till att göra rörliga bilder, alltså videopilmer. Men det hade ju krävt tillgång till en väldigt dyr och avancerad Redigeringsutrustning, det fanns inte en någon rekord Och nu helt plötsligt så öppnas alltså Alla möjligheter på det här skapet Dels kan man snabbt redigera Och filmer som bara med snabbtryckning Kan man göra dem tillgängliga För princip hela världen Så att där vid dag så kan jag tycka att Där har min dröm gått I, i verklighet Och eh, mer konkret så handlar det då om att jag gör eh, Två typer av filmer Det så kallade det mitt sagt. Oh Ja, god afton mina damer och herrar. Nu är den här programledningen felaktig igen, så det fungerar inte riktigt bra, märka. jag. Eh, tyvärr, men jag hoppas att jag ska få genomföra telefonväkter i alla fall här. Eh, och så, och det är fint väder och, och verkligen soligt så fint. Eh, temperaturen är 20 grader och 1.011 hektopascal i eh, lufttrycket. Jag öppnar telefonläkter i här direkt på det 3100 om det är någon som är inne och lyssnar i det här fina vädret. Jag har ju bara en halvtimme nu så vi får ju passa på, för är det halv sju, är det slut. Men jag hoppas att ni hör i varje fall trots det här. Det är tråkigt att det här återkommer med jämna mellanrummen och så repareras och sedan är det tillbaka igen. Men jag hoppas att jag ska få den där radiobänkareppar igen så småningom också. Så jag kan ta den istället för då fungerar bra. det bra. Jag måste vara på taket på någon som kan gå upp på taket här det är med och titta till antennen. Nu är inte Lasse kvar i livet heller tyvärr så han, han brukar ju kunna associera det här ibland också när han var med på det. Jag väntar om det är någon som är igen. så som kan sätta en tom till.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 Koka kittelen full Där kommer tre vandringsmän på vägen Den ene är så halt, Den andra är så blind Den tredje har så trasiga knäder Vissan lull Koka full på himmelen vandra tre stjärnor. I sandhull Kokas kittan full På himmelen vandra tre stjärnor. Den ena är så vit Den andra är så röd Den tredje mån I sandlull Skokar kittöden full Där seglar triskytor På vågen I sandlull Skokar kittöden full Där seglar triskytor På vågen Den första en bar. Den andra är en brick, den tredje har så trassiga seger. Sanden kokes i sanden full, skeskistan har tränat. Trände figurer, den första i vår tro, den andra i vårt hopp, den tredje i de kärleken. Jag hörde att det överfört från mars 78 som man hörde ofta på eh, radiotjänsttiden i en urbara konsertprogram. Eh, ring nu men det är bara en halv timme och vi har bara eh, 21 minuter ungefär eh, till halv och så. passar på nu och ring på 812100 så ska radion på.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 Det var ju nästan som om och låg någon sen där också på den där frekvensen på slutet. Ja, 81.30, du ska jag radion på. Och ja, vi får få ta en övert till till, en kort paus. Det är inte med inget nummer samma, den närmaste minuterna jag måste ge. Lyssnar, det är lite tid också. Ja, jag sätter på en kort paus. utan kan gå så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på väljorn och blå Om nått en dag eller två så håll till godo ändå För det finns många som aldrig en ljuslim kan få Och vem har saknat just nu kom till världen Skränernas glans blir för att du är en skam. Att du en kille där två vi är nylärande än. Ja vi måste inte skämma oss till dig. och Och vi måste det sådär. Och att få det Och vi Lång, så långt en så långt att händar för dig din vindong. Så länge sköldan tango så länge järnet kan flöja, så länge tonen den ritar på vildorna blå. Så där mig känns det knappt att slida, så förstina är riket Men inte hindrar de allt att vi fortfarande på att någon ringer till telefonväktare här på, på kulturföreningen i Gällarhornet. Det är en kvart är 16 minuter kvar utav programtiden sen måste jag stänga här. Men Var försiktig nu om det blir åskväder och koppla ur alla radioapparater och telefoner och datorer och alla grejer. Det är så, ja, nu är kanske någon som ringer. Hallå. Ja, hallå. Hör du mig? Ja, det är Kom hita. Kom hita. Ja, det. med Ja, att. Jag, jag tänkte jag måste ringa till Eminenta radioprogrammet. Äh, är det, ja, det är det? det är bara synd där med för Där är vanta. Jag jag tänker jag måste ringa till Eminenta programmet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 Kent i, i, i Fisksetra och också lägga sin tyngd och bondus på detta. Det vore nämligen, tycker jag, väl riktat till det att du skulle få sankt Och nu hörde jag att du hade problem att gå på taket. Det låter lite oroväckande det där. Ja, jag vågar inte gå upp där. Jag ramlat ner en gång 1977 och så ut i salmen väldigt illa och då... Uh, och jag vågar inte, jag ska absolut inte försöka gå med på stegar uh. nu när jag har fått fel på balansen. nej alltså. äh, det skulle jag akta men för. ingen vill ju hjälpa mig uh. med någonting det är det som är svåra jag behöver ju hjälp till med radlänkna uh. det är kortvågsantänden och allt där blåser ner och rassas ner uh. jo, jag, jag har skadat tanden så jag gärna skulle gärna klättra upp jag vet inte hur gammal är Kent om han kunde göra det, om han är lite och det ska vara någon som har varit sot, sotare eller ja, eh, takupplåtslagare som är van med sånt som går säkert. Jag, jag vet inte de har jobbat som elektriker om man kan gå upp på taket. Ja, fast det är vanliga byggnadselektriker jobbar de inomhus med väggar på väggarna. Och ja, vi kan tänka sådär. Det låter lite otäckte där. Du, men om det är någon sotare eller någon kille, ta, plåtslagare som hör nu den här sändningen, så kan han ju kan de ju vända sig till dig. Ja, jag har ju det var ju inte... Lasse gick ju upp ibland och sånt, men nu är han borta också. Ja, ja det är ju svårt det där. Ja, det, det, det, det, ja, så det, det jag är Jag har nästan att nästan varje dag, för det eh, han var så god än. Ja, ja, det är lite marigt. Jo, det var i alla fall trevligt. Det var länge sedan jag hörde Gevertor över radion så jag tycker det var kul att du spelar den, den där den där låten med massa Gevertor övertog det och ja. tidigare och den plockar ju fram. Jag eh. gillar den där så länge skutan kan gå och det hindrar inte att du är glad och ger hals ibland. Jag tycker det är en väldigt fin låt tror du. Ja, jag tänkte just det. <laughs> <kamran>. Ja. Ja, det måste spela nu ju många gånger. Ja. ja han, färg, han var färgstark i Gevertor. Jag såg honom Ja, jag hörde ju hans skamlade 78 och min 40 tal. Jag såg honom på Gröna Lund några gånger, där han uppträdde på somrarna vet du. Ja. På stora scenen och det var alldeles fullt med folk där på hela Gröna. Ja, fastän på 60-talet var det ju när han började få att höra märkte han för takten och på tid. Jag måste berätta en rolig historia om Evert Du vet, Evert fick en söndag så ingen en kvinna hem honom. Ja. Och och så säger de så här, jag måste gratulera här Tov, ni har hamnat på, ni har faktiskt hamnat på svensktoppen. Då säger Evert så här, ja så efter det är Kebne det säger han. Ja. <laughs> ja. Det var bra. Ja. var ja, det tycker jag var bra svar. Ja just det, det, det vet du vet det. Och det, det, det, jag är den, eh, en av de sista eh, privata studiofällena. Jag har ju lagt ner rundan för rundan. Det är väl bara jag som är mikro nu, privata. Ja, det är ju det, vet du det Ja, är det är, det, det har försvunnit allt Och Att det ja, större jag ser. frihet så skulle jag Öppna en egen kanal Och allting ja. Och spela popmusik Ja, då. det jag då. förstår ja, jag Ja, verkligen, det är ja. bara synd Han har förbjudit mig Gunnar att du. Spela ett världmaterial som han hade förut du, hallå Jag lägger på nu för att om någon annan vill ringa in hörru. Ja, just ja, vi, Jag hoppas att det ringer Sotar eller Kent eller någon. Vi så Har det bra, hej, hej, hej, hej Och nu ringen är öppen i 81.2.1.0 och det ska radion på. Jag väntar om någon så ringer jag och får fortsätta med någon i övertåg. Ja det är tyst, det är det är så fint vädret. Vi är ute i och ute på landet och sånt. Och många, och ju ute bilar och sånt. Och, och så sina... sen se det kommer en signal till bara. Hallå? Ja, hej. Ja, hej. Det är hubbe det här som ringer. Jag har talat med dig tidigare. Jag ja. tänkte bara tipsa dig. Vad är det för ledning du ska dra dragen där uppe på taket? Ja, det är, ja, det är en antenn för mikrobågslänk och den ska riktas in och det ska hållas till en kontakt mellan koaxialkabeln där och antennen som kontrolleras för att det blir sämre av någon anledning för scen. Ja. Ja, jag tänkte bara tippa på en sak. Om du tar en firma på det där så, så talar de om för dem att du de vill ha rotavdrag på det där. Och då gör de det där. Då får du ja, bra mycket De rotat. har ju sagt att de håller bara på med kommunikationsrörelsen per kommunikations, bålantennor och sånt. Det, ja, det är jo, men det, du vet, det kostar inte många kronor för du får rotavdrag. Du kan få rotavdrag ändå upp till 50 000. Det här kan inte kosta med en... En typenlapp kanske kopplar det där lilla Nej, då. det måste den där kvartskontakten skruvas ur. och i, ja, den. den? så kollas dödningen i den och så vidare. Det är en sån där typisk en kontakt som är proportionell. Ja, men eh, tar fyra år. Men det, det hade elektrikertejper runt den och den där syns bort. Och sen har du kommit i den. Och, mm. och så hade det eh, någonting hänt. Ja, ja, men tar du en firma på det där, en radio... Tekniker firma som kan det där jobbet. Då får du det gjort också. Det blir ingen jävla havsverk, utan ja, det Nej, men du behöver, du behöver inte betala mot det, det gör inte de där med parabol. Nej, men jag tänkte bara titta. Ja. ja, det är bra. Ja, tack. Tack då, hej. Ja, det är mycket ovanligt att eh, folk har snägga mest i frågan om tv antenner och parabolantänder. I FIM-uppdrag och sånt. Så jag kan ju förstå det att de känns lite osäkra. Det är fortfarande öppet nu på 81-21-00. Tiden den går. Nu ska vi se. Det kommer en signal av sinne. Hallå? Ja, hallå. Ja, hallå. Jo, det var Kent här Ja, jag tycker nog att eh, det kan vara David Lång eller Arnold Bostöm hjälpare med taket. Ja, fast man måste ju kunna gå upp där och ha en bit raditeknisk kunnande när är kablar och sånt. Det tror jag säkert. Men hur som helst, jag skulle ändå ja, höra det Jag skulle i därför blir ju kvällningen riktigt bra. Ja, jag hörde Lennart, han pratade ju på Aschberg, i, om det var igår. Och då sa han att han hänvisade till, om du kommer ihåg den här eh, överförfriskade Pörs Brunström. Han talade ju någonting om rasism i Bibeln. Och han hänvisade till Jesaja kapitel 6, vers 4. Ja, men, om jag till väl, Ja, men jag ska säga det till Lennart. Att när jag ser upp Jesaja 6, 4, det står ingenting om rasism där för det där kan ju inte stämma. Nej, du får väl ringa här för sig om man kvar. Ja, du, du pratar om apokryfiska skrifterna. Det är någonting annat. För att, men det står i alla fall inte i den vanliga skriften i alla fall. Nej, det, det kan jag tro. Han har väl missuppfattat det. Det är också Först. det i som har sagt det från början. Ja, Och, nej, jag får nog självforskare där. Jag, självforsk det det där. jag försöker kitta på, på men ingenting där heller. Men hur som helst är det här. Jag kan hålla med om att du kan behöva en medalj från... Sankt Eriks. Ja, det är roligt att man får lite uppskattning att man har hållit på så att det inte var tillförgivs. Det var synd att eh, man inte kanske ökade eh, frihet så att man kunde försöka eh, göra riktigt jo, det här som jag sa i min ja, dokumentär en gång i tid i, eh, i Riksradion program 1. Ja. Men hur som helst, eh, eh, jag tänkte nu när Gunnar sände det här programmet så var det ju en repris. Jag hörde ju mig själv prata i 45 minuter nu. Ja, just han, det. Han, han var väl inte riktigt klar med tekniken ännu, märktes. Nej, men han sände ut ett nytt program. Det var ju en, ett tal då från någon SDR Men jag hörde ju inte vilken sd det var det. var vore intressant. Nej, det vet jag inte heller. Politiken är inte det, så intresserad Nej, jag får mejla honom sen då, då. Men jag måste ju säga till honom. När jag går in på det här gunnar.tk liknande... Ja, jag har lyckats alla fall inte få upp någon uppspelning men jag är inte någon vidare bra på den där eller i heller. Men jag får göra ett nytt försök. Ja, jag får hoppas att det kryper på dig. Det är bra bra? Ja, då, det är nog Ja, det är bara det vanliga med halsen. Det igen Nu får vi se om det kommer äntligen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 Det är bara dumma människor som tror att alla ska se vara lika och se likadana ut va? Det, det finns ju olika typer av typer, Med genetisk uppbyggnad Olika människor människotyper som man kallar för raser Det är ingenting med, med, med, med det Okej, okay, en trevlig helg då Om det är någon mer som vill ringa in Tack så okay. hej en i många minuter kvar så är det kort samtal går ju på ja jag väntar om det kommer något annars får jag spela den sista i Övertub för kopplas ur halv och obenhörliga ja jag får nog spelar om inte någon ringer en, en över två till innan det slutar på tiden Ja jag gör det Ja det måste bli mycket kort Hallå? Jag kan inte igen. Jo jag skulle bara tillägga Det brukar vara många, mycket folk som säger Att de vill lyssna på marsmusik Då kan jag rekommendera söndagar var 21.30 Radio Lidingö 97.8 Där spelar sig en halvtimme marscher Ja, ja kan för, för, för. Och, och sen ska jag bara säga till, till Lennart Att apokryfer Det är ju någonting annat Det är något som inte räknas till biten. Så jag undrar om man verkligen läser där I den vanliga Bibeln, men jag ska forska vidare där med spänd intresse Ja okej, okay. vi får se ja, det är en annan bra. gång nu ser vi till sig Bibeln, det är kufiska saker det är... Men nu avbryter vi telefonbakteriet för denna gång. Det är alltså kulturföreningen Gällarhornet som har sänds ansvarig till Gunnar Andersson. ska sätta på en sista. Vi jobbar Tobb här till slut. Eh, har det så bra alla lyssnare. Och, eh, hej så länge och, och hoppas programledningen reparerad nästa gång. Hej hej!